Salutacions a tothom, benvingudes i benvinguts a l'Eco de la Vall. Som en directe un diumenge més a la sintonia de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada i per internet a ràdiolesplanes.com. És la tercera edició d'aquest magazín sonor ecologista i, i molt més d'aquí de Ràdio Les Planes. Avui el nom del programa doncs té més sentit que mai perquè aquest matí avui mateix, aquest mateix diumenge 29 de setembre he estat per la plaça major del poble, he estat parlant amb, amb gent eh, amb qui em trobava i així espontàniament eh, hem muntat en, entre tots i totes un, un, bueno, uns talls d'àudio que he pogut editar just a temps perquè els podeu escoltar i bàsicament estem parlant del de canvi climàtic i quines són les accions que haurien de fer els governs i també quines són les accions que hauríem de fer nosaltres mateixes per aturar aquest canvi, eh, canvi climàtic o, com a mínim, per amortiguar una mica les conseqüències. Com que he estat fent feina fins a última hora, poques hores abans de començar el programa avui anirà una mica a improvisar tot això que també està bé que puguem improvisar una mica sense llegir tant de guió així és que sense més preàmbuls anem a escoltar aquests ecos aquests sons, aquestes veus d'aquí de la Vall d'Ustoles i a continuació us aniré presentant els diferents temes que tocarem avui al llarg de dues hores fins a les 7 de la tarda que s'hauria de fer, penso jo, per aturar tota aquesta història que hi ha és canviar tots els polítics, que no en quedi ni on. I aconseguir posar gent que estigui compromesa amb tothom, amb el medi ambient, amb la gent, amb tothom, que no hi hagi tantes diferències i a partir d'aquí començar de zero. Consenciar tothom que tot el que sigui el plàstic i tot se recicli i es netegi, que la gent siguin no sé, més responsables en tot, perquè avui dia es acampixa tot això. Eh? Nosaltres ara, avui, avui venim de netejar les, els rius, els gorgs, perquè la gent llencen totes les deixalles. I, i ara, ja, vull dir, nosaltres voluntàriament anem allà i ho tot i ho reciclem tot. I veure si la gent, això sí, que s'acuncili i que, que minin de reciclar. Els governs, primer no enganyar la gent, jo crec. I després, eh, per les grans empreses, el plàstic, els supermercats, la, tot això, abans que fer comprar cotxes a la gent que, que, que són els que van a treballar i els fan gastar calés per cotxes, que, que total això és un engany. Els elèctrics? No, o sí, sigui, els elèctrics ara volen fer vendre la pel·lícula que els cotxes és el que contamina i hi ha altres coses. I després vull dir, les grans empreses eh, no s'hi posaran amb les grans empreses que contaminen molt i es acaben posant amb la gent que va treballar cada dia que li estan fent gastar uns diners eh, amb coses, li venen una pel·lícula que no, total no serveix per res. Que els cotxes elèctrics, destruir cotxes vells, per exemple, no? destruir un cotxe vell eh, val uns diners i un home que té 30 anys el mateix cotxe contamina més o menys que un que s'ho canvia cada 3 anys. I, I llença l'altre. L'Alls només volen impostos de matriculació per fer calés, l'altre els, els impixa tres pitos. Crec jo, eh? Crec jo. Bé, bueno, doncs pues començar des de, des de facilitar el canvi d'un cotxe, per exemple, que són molt cars els elèctrics, podria ser una opció, no? Perquè si tu com a persona ja vols fer aquest canvi i vols canviar-te el cotxe per un elèctric, és que és una passada el que val. Eh, els creuers també de Barcelona per exemple contamina moltíssim haurien d'aturar una mica això i bueno, facilitar tot allò que puguem fer la gent jo penso que és el que haurien de fer Tenim que tenir cura del nostre país i també del nostre poble i de no tirar deixalles al terra L'eco de la vall. Jo el que han de fer no ho sé, però que no s'hi posen ni, ni a vegades ni em volen sentir parlar. Sí que ho sé. I no ho sé, s'hauria de fer alguna cosa. Creo que no fan suficient? No. no, no, no, perquè encara que els diguin que eh, el, han de baixar les emissions de gas i coses així... Ells, si hi ha negoci, no creuen. Només van de cara a la pela. No sé no vendre tanta merda i ells està més pels càrrecs, també, no? Ells l'únic que fan és estar càrrec i aquí, allà, amunt i avall ja està. És veritat, l'únic que fan. No fan res més. I ja se passa la pilota un als altres, ara aquí, ara allà, ara governo jo, ara governo l'altre. I al final tenen un govern i tots estem penjat amb el clima climàtic ho estem pepellant tot. Tot ho espellem, ells i nosaltres, o sigui, en general, més o menys. No? Home, intentar, intentar, per exemple, depèn de molt menys de combustibles fòssils com es fa ara i, i intentar reduir emissions de posar lleis. O sigui, les lleis serien perquè es canviés els combustibles fòssils per altre tipus d'energia més sostenible i després evitar, també posar lleis, per evitar emissions contaminants a l'atmosfera de, de, de fàbriques o el que sigui. Això d'entrada seria per començar. Després també conscienciar la població de que necessita, per pel bé propi pel bé de les properes generacions, fer un canvi d'hàbits, un canvi de... de... Aquesta ja és una història, aquí, mare meva. No sé si això, no sé, és una altra història. Haurien de començar tots a, a casa, començar a casa, a reciclar, a intentar no contaminar i de tot l altre que t'he dit, que, ens segueix, que segueixi tothom, perquè si no, no hi ha aturador. El govern, no sé com que si ells s'entenen, no sé com ho han de fer-ho. Jo ja no, al meu cap, ja no és més enllà d'allà Ara, no s'entenen cap. No sé, el que han de fer és unir-se a tothom i, i, i conviure i, convi i mirar de, de que es pugui el, el canvi climàtic poder canviar i, i que el dia de demà puguis venir per la canalla. Tu, que, que Nosaltres, re, perquè jo amb 84 anys ja estic llest, però tot aquest jovent que hi ha, que almenys que puguin viure bé la vida. Sí pots pues vigilar amb el plàstic i totes aquestes coses. Però clar, és complicat un cop t'acostumes, i bueno, un cop t'han fet acostumar a viure d'aquesta manera, i ara t'ho volen treure. Bé, bueno, ho volen treure, veig que no, però... Sembla que ho vulguin treure, però no acaben treguent, el que és més, més important, jo crec. Home, individualment, crec que nosaltres ja estem fent bastantes coses des de començar a reciclar. Penso que ja és un punt a favor nostre. I coses que podem fer, home, utilitzar menys el, el vehicle privat estaria molt bé, però, per exemple, a la ciutat de Barcelona eh, el transport públic és, és deficitari. i Ja no dic que el millor pobles com aquí. Per, per moure't una mica necessites el, el teu cotxe, la ciutat. Tot i que, que vols agafar el transport públic, el temps que perds en transport públic és una barbaritat, també. Aïe, jo et que és de ser a català, que et vas Tenim que estar junts i alguns um, nens hem de recollir, també, perquè el que hem tirat, això està fent mal bé, al poble i per això ja bueno, també fem coses que no, no són correctes, com per exemple tirar plàstics o vorilles a la platja, no respectar els contenidors que s'hi ha de tirar vidre o, o, o barrejar-ho tot clar, moltes coses que tampoc fem. Home, doncs, pues, no sé, tenir més, eh, com es diu, eh, més voluntat, no?, de tirar els papers a la bassura, no comprar tant de plàstic, eh, no contaminar tant, eh, el medi ambient que ens donen les nostres coses de natura, no envoltir-les, i fer més, més coses en grupals per netejar, si s'ha de netejar, i fer coses d'aquestes perquè tot estigui més bé, penso jo. la responsabilitat també estarà una mica amb nosaltres en les pròximes generacions perquè realment aquests canvis es puguin portar a terme no? i que realment siguin si nosaltres, si els governs no fan res, que siguin nosaltres els que apliquem pressió i que puguem fer doncs, que tots aquests canvis que realment, realment volem veure que es facin realitat. Sí. Doncs el que crec que haurien de fer els governs és uh, fer cas dels experts que hi ha, no? els climatòlegs, els, sé, els economistes, uh, els empresaris, a la gent, i sobre això, doncs, marcar una estratègia i en prou del bé comú, no en pro d'interessos econòmics, sinó en pro del bé comú, doncs, tirar-ho endavant. I el que crec que hem de fer nosaltres és estar disposats a... He fer els sacrificis que calguin, doncs perquè, perquè totes aquestes estratègies es poguessin tirar endavant? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Molt bé que estan aquí saltant tots els àudios segrets i he de fer una petita pausa. Anem a, anem a respirar una migueta. Uh, hem escoltat primer uh, les respostes a la pregunta què han de fer els governs? Què han de fer alss governs per uh, aturar? el canvi climàtic, per aturar l'augment de, de la temperatura del planeta i per tant eh, per aturar les causes d'aquest augment de la temperatura que bàsicament doncs, és l'emissió de, de gasos d'efecte de, hivernacle, les emissions de, de CO2. A continuació hem escoltat les respostes a, a la pregunta de què podem fer nosaltres tenim el govern per una banda, els governs, els estats però després també podem fer individualment eh, o col·lectivament però de, des, de, des de la base de, des d'un de mateix i, ja sigui a casa seva amb els veïns, amb, amb els companys amb, amb, amb qui sigui, no? però de, des del carrer per entendre'ns. I, I això han sigut les dos preguntes que he estat fent aquest matí aquí a les Planes d'Ustoles, al, al poble Uh, ara a continuació us poso el, el, el resum amb les salutacions i les presentacions d'aquestes veus que, que hem estat escoltant, elles mateixes doncs, diuen qui són i, i així doncs, també eh, podem doncs, conèixer-los una mica millor no? o almenys saber qui, qui eren aquestes persones que ens, estaven, que, que ens han compartit la, la seva opinió a uh, Ràdio Les Planes, i us saludo que tots, tu, sóc en Sequi ja em coneixen hasta les formigues en mi vinga, gràcies en Xavier Prat i un salut per tothom sí, em dic Jordi eh, sóc de Barcelona, vinc aquí a passar cap de setmana i estiu i una salutació a tothom jo sóc la Carme Rubio i molts de saludos a la Ràdio Les Planes i que ho aneu fent bé així com ara ho feu. Em dic Carles i salut el poble. Nosaltres venim de Barcelona, però la veritat és que en aquesta zona venim bastant, a Les Planes i hem vingut diverses vegades i hem vingut també a fer caminades fins als salts d'aigua que teniu i la veritat és que és un entorn i un lloc que ens agrada molt i ens hi trobem molt bé i, per tant, una salutació a tots els oients a la ràdio. Hola, sóc Marta de Les Voltes i saludo a Ràdio Les Planes. Doncs uh, aquestes eren uh, les veïnes i els veïns de les Planes d'Ostoles que en, ens han compartit doncs, uh, aquestes opinions sobre el canvi climàtic. També s'ha donat la casualitat que, que m'he trobat a, a la plaça major aquest matí el regidor de, de Medi Ambient d'aquí de l'Ajuntament de les Planes i, i hem pogut xerrar una estoneta. L'escoltarem més endavant al llarg del programa amb una mini-entrevista improvisada amb, amb l'Alberta, uh, com us deia, el, el regidor de, de, de Medi Ambient i també pues, ha sigut interessant i ha sigut una manera doncs, de, de conèixer-nos, així improvisadament, com deia, i, i segur que quan, quan ell vulgui i quan ho puguem organitzar d'una manera doncs, amb més temps podrem tornar a parlar amb el regidor perquè perquè bueno, doncs segur que té coses interessants a dir i, i també li podem fer preguntes de molta actualitat, oi? Si tenim aquesta emergència climàtica doncs alguna responsabilitat també també tenen els regidors els alcaldes tot i que no tanta com, com la que poden tenir des del govern de la Generalitat o, o de l'Estat, on tenen totes les competències evidentment i uh, també hem trobat aquest matí a, a, a, aquí al poble, a les Planes, a un grup que estava fent una neteja de, del riu i, i de les gorgues, bàsicament, que tenim aquí al riu Brugent, a la vall d'Hostoles. Han fet una, una neteja de les borreres de, de, dels gorgues eh, per deixar-la ben neta. I aquest és un tema que també tractarem, ara que s'ha acabat a l'estiu, eh, algun dia de veure com com s'afronta, com a gestionar l'impacte que té el turisme, que ve aquí a gaudir d'aquests gorgs, aquests cels d'aigua, i, i que, bueno, que ja s'està fent, però que, que en podem parlar eh, tranquil·lament per, per poder-ho compartir. I eh, aquestes persones han estat netejant, a, a, a, com us deia, les guenes de, del riu Brugent, els gorgs, i hem pogut parlar una mica amb la Natàlia i amb la Laia, que us, us acabo de comentar qui són, però si us sembla bé, si, si us interessa, eh, ara les podem escoltar, que també ha sigut una, una petita xerrada eh, improvisada i que l'he dit a part per, per, perquè també ens comenteu coses força interessants, com, com ara podreu escoltar. Què creiem que han de fer els governs per aturar el canvi climàtic? Doncs impulsar iniciatives com reduir l'usos de plàstic, depèn d'on t'estigui, reduir el, el consum de cotxes, fomentar el, el, el transport públic, incentivar, incentivar l'ús d'energies renovables, ser els primers en un exemple i posar-ho fàcil als, als ciutadans, vull dir, en posar fàcil les, les recollides selectives... I, i fer molt treball de pedagogia des de, des de petits, des de la base. Molt bé. I implicar les empreses en facilitar tot això, o sigui, que a nivell legal, legislatiu, ja les empreses, per exemple, no generin tanta brossa o, mm. o que siguin ja elles les mateixes les que reciclen, no? perquè vas al supermercat a comprar alguna cosa i tot el tema de packaging, tot això ja... Ecològic dir... embolicat en plàstic. Sí, no? això no és una contradicció, no? Mm. També tornar al que es feia abans, no?, per evitar plàstic, doncs comprar més a granel, ajudar a que els petits negocis facin canvis i comencin a vendre a granel, que cadascú porti la seva bossa o el seu, el, el, el seu tàper o l'envas que vulgui per, per anar a comprar i deixar de comprar amb envasos amb, per tot, que compres envasos per... per S'ha de castigar el amb, consum sabor. del plàstic. Si no, si no canviem el, el model socioeconòmic, no, no, no, no ho aconseguirem, això. Hi ja hem parlat de la conscienciació, que és un grup bastant conscienciat. Tampoc sé a, a nivell quotidià doncs, fins a quin punt arriba, no?, aquesta actitud. Però segur que, que hi ha bona intenció i que, que feu molt. Però al nivell macro, això serà més difícil. No sé si... si... Adivines la pregunta per on vaig. Com, com serà possible fer aquest canvi global, que, perquè és una economia global, que és la que està creant aquest augment de temperatura i d'emissions? Aquest canvi global, només per, perquè comencem a entendre la dimensió, no? Bueno, el canvi global comença amb els, amb els grans dirigents polítics, amb gent com el papanates d'en Trump oh, i, i companyia, no? I llavors, home, a mi em dóna esperança que hi hagi un moviment tan gran ara de joves, no? La Greta Thunberg que se'n va i se'n va fins allà a, a cantar els les 40 a la ONU. Vull dir, el canvi, clar, han de ser els de dalt que ens ajudi, però jo soc de les que penso que que els petits canvis també tenen el seu valor i també arriben lluny. És allò que va dir en Gandhi, no?, de sigues el canvi que vols veure al món. Doncs comencem per aquí. Vull dir, si jo m'he d'esperar que en Trump faci alguna cosa, puc seure i esperar menjant crispetes. Però jo puc fer coses. Jo puc fer coses, tu pots fer coses, el veí pot fer coses, tothom pot fer coses. Llavors, bé, bueno, passem lis la mà per la cara. El, si, si el moviment el eh, termundista, el moviment antiglobalització o el moviment altermundista que es, que es deia no va aconseguir aturar les polítiques que estan destruint la Terra perquè aquest moviment de joves tan encomiable i, i, i tan important i positiu ho aconseguirà? No sé si m'explico, el moviment antiglobalització va, va fer fòrus mundials, internacionals es va mobilitzar al carrer d'una manera molt combativa i no va aconseguir que el capitalisme global fes aquest pas i ens portés on estem ara, no? Per aquest moviment de protesta amb la nostra amiga sueca i amb tota la gent jove, amb tota la bona intenció, sí que ho aconseguirà? Perquè ara estem al límit. L'altra vegada teníem marge, teníem marge. Anàvem a marge, ara no hi ha marge. Ara això s'acaba, vull dir, i no tenim el planeta Pandora debatat per anar i viure, que ja m'agradaria però no el tenim. Llavors, els joves això ho veuen. Tenim sort de que hi ha molts joves amb molta consciència i que veuen més enllà. I tenim gent jove que pensa, que no es queda només amb el que expliquen a l'escola i van més enllà i, i, i, i veuen. I internet té coses dolentes però també té coses bones que és que fa arribar als joves a molta informació i hi ha que la saben manegar i utilitzar. Jo no crec que un moviment s'acabés o jo crec que tot és una continuïtat. També crec que és un moviment que agafa totes les generacions, està impulsat, o sigui, el símbol és una, és una noia, una nena. I això ho l'estigeixen els mitjans. Els mitjans focalitzen en aquesta noia i en els joves, però realment són, són un, un relleu de de tot l'ecologisme que hi ha hagut històricament. Exacte, jo crec que és un tema de consciència com es pot veure, com s'ha vist avui aquí a les planes, hi ha totes les generacions representades i, per tant, és un tema de consciència i d'estimar la terra. Llavors, ara hi ha el coneixement com per poder fer que aquest sigui el paradís que és, no? Llavors, és simplement doncs, donar un pas amb aquest sentit I, i crec que el moviment aquest, diguéssim, alternatiu que hi ha hagut doncs aquests anys continua viu i això és part d'aquest moviment no? vull dir que, hi ha, que són coses que crec que no s'han de separar i tot té una continuïtat Doncs eh, hem escoltat a, a la Natàlia, de l'associació RISUM, Yoga i, i Marxa Nòrdica, juntament amb, amb la Laia, que és una treballadora de l'Ajuntament de les Planes, de, amb qüestions de cultura, i ens explicaven totes aquestes coses tan interessants. Jo, jo m'he quedat amb, amb això que ens ha dit la Natàlia, eh, al final, que ha dit bueno, la diferència entre el moviment altermundista o antiglobalització dels anys 90 o 2000 Respecte al moviment actual, eh, ecologista, és que ara, est ara estem al límit. És que no hi ha marge, ens deia la Natàlia. No tenim marge. I aquesta transició ecològica ha de ser una realitat sí o sí. També ens deia, ara no sé si ha sigut la, la Natàlia o... O la, o la Laia que ens deia que, que tenim gent que pensa que, que els joves d'avui pensen i això també és important que els joves sàpiguen reflexionar i que tinguin aquesta capacitat crítica per, bé, bueno, per fer front a, a als reptes que tenim que no és responsabilitat seva si són molt joves, que serà dels adults però que també tenen veu, veu i vot i que no vot electoral sinó que tenen participació directa sempre que vulguin i aquesta... Bueno, lluita o, o, o aquesta acció col·lectiva ha de ser intergeneracional, de joves, no tan joves, eh, grans i no tan grans. Sí. Doncs eh, aquest ha sigut el resum que, que he pogut explicar eh, a Editar, a Correcuita, sobre el que han comentat aquest matí les veïnes i els veïns de les planes d'Ustoles, aquí a La Garrotxa, i tenim pendent escoltar aquesta xerrada improvisada també amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, que ho escoltarem a continuació d'una altra xerrada que vam tenir la setmana passada, amb Sergi de l'Ecoxarxa, ja vam escoltar uns avançaments, uns extractes d'aquesta xerrada al programa de diumenge passat i avui escoltarem la xerrada, l'entrevista sencera completa d'uns 45 minuts eh, que vaig poder compartir amb en Sergi de l'Ecoxarxa de la Garrotxa i que ja ens expliquem amb una mica més de detalls com funciona aquesta associació i, i què significa això de l'economia alternativa eh, vinculada a l'ecologia i aquestes accions que des de fa ja molts anys s'estan donant a terme, eh, no només a l'ecoxarxa de la Garrotxa, sinó també a moltes ecoxarxes de Catalunya. Són dos quarts de sis, seguim a la sintonia de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada, aquí a, a la Vall d'Hostoles, però també per internet a radiolesplanes.com, pel món sencer. El centre ocupacional d'Olot, el dinàmic, que li diuen, que és una antiga masia que fa, fa aquest servei i també és el lloc on, on té el seu obrador i, i el seu local l'ecoxarxa i també em penso que l'agrupació de naturalistes em penso que també tenen aquí la, la, el, el seu despatx i em trobo amb en Sergi que és un soci i un dels veterans de l'ecoxarxa de l'ecoxarxa de la Garrotxa de dir, perquè hi ha moltes uh, ecoxarxes a, a Catalunya i, i ara ens ho explicarà Bona tarda Sergi Bona tarda molt bé, eh, ho he dit bé això, eh, això és una antiga masia i aquí hi ha l'obrador, bàsicament, de l'ecoxarxa, és el punt on es porten els productes. Sí, és un antic mas les mates que pertany a l'Ajuntament i on s'ubica el, el mas principal i fa més de 30 anys que hi són l'agrupació naturalista. També hi ha uns massobers, ja força edat, que hi porten aquí molts anys. I després, posteriorment, doncs el... L'Ajuntament va recuperar dos espais, la cabana i el cobert i un altre espai i va, va ubicar aquí el seu àrea ocupacional. Uh -huh. I estem en, envoltats com en, una, en una zona que és com un polígon, no? un, un polígon industrial, però està així una mica abandonat. També hi ha un el camp de futbol de les Mates abandonat. Ah, és, no? és una zona curiosa, sí, sí, sí, perquè ja. és rural, amb polígon... Amb... És el polígon Les Mates, precisament, no? i això antigament doncs eren tot camps de conreu. Es va fer doncs, el polígon. Aquí a tocat, tenim l'antiga seu dels bombers, que ara es troba, des de fa anys, amb un litigi entre Generalitat i i Ajuntament, a veure què passa, qui se'l queda, qui el té... Bueno, està amb, amb l'administració, no la cosa parada. Té burocràtics. I després també doncs, eh, hi ha una petita part de parc i d'hors que gestiona l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa i que els veïns de Sant Miquel doncs, fan ús d'aquests hors. Mm -hmm. Molt bé I l'Ecoxarxa des, de des de quan està aquí? Perquè em penso que no, no fa tants anys, oi? Abans estava, estava en un altre lloc Sí, l'Ecoxarxa ara ja fa 8 anys que van començar I hem tingut diversos espais no? Van estar fa uns anys a, a, a, al costat del camp de futbol, aquí a Olot Eh, ...després van estar en un mas... Eh, ...a tocar a la Fageda... ...i ara farà un parell d'anys... ...que, que l'Associació Naturalista... ...nos va oferir aquí un petit espai... ...per col·laborar amb ells també... ...i, bueno, i, i trobar sinergies... ...entre totes les dues eh, associacions... I, mm. ...i aquí ens trobem, molt a gust. Molt bé, com la paraula indica... Eh, ...és una xarxa... ...que té alguna cosa a veure amb l'ecologia... ...una xarxa ecològica per explicar-ho breument i que la gent ho entengui de seguida, perquè s'estarà preguntant, i què és això de la coxarxa? Què és això de la coxarxa que m'estan dient? Ja sabem on, on es troba, però com, com ho podríem explicar? És una associació? Eco vindria també, a, no només d'ecologia, sinó d'economia. Ah. No? Perquè en si les, les ecoxarxes són col·lectius, eh, sense forma jurídica, i són xarxes d'intercanvi eh, multirecíproc que vol dir que doncs, eh, és un intercanvi entre eh, tots els usuaris d'aquella xarxa. No? Per, per eh, realitzar aquests eh, intercanvis entre tots nosaltres eh, tenim una moneda que es denomina el troc, que és una moneda social, amb un sistema monetari eh, diferent del que és l'euro o el dólar o la moneda Fiat, que és el sistema actual que funciona en l'economia i aquest sistema doncs és molt diferent no?, amb el que tenim avui en dia no? perquè eh, d'entrada són nosaltres els creadors de la moneda, no hi ha un banc central que crea la moneda, no n'hi ha altres mm, fets que la diferencien bastant també però bueno, una qüestió una mica més complexa d'explicar no? eh, el sistema. Després hi entrarem no, no, sí. no hi entrem encara sí. el, per tant, a, a economia a xarxa un, un, una economia en xarxada per productors i consumidors per, per, nosaltres el de, tenim un, eh, un mot que diem prosumidors que cada, tothom que entra en aquesta xarxa a participar-hi doncs, eh, és consumidor i productor a la vegada Eh, perquè tu has d'oferir o bé un producte o un servei o un coneixement i, i, i, i tu aportes això i reps doncs eh, el que necessitis, si és aliment o el, el, el, la teva necessitat. No? Mm -hmm. Va vale. després entrarem amb en els trocs i també amb la forma de diguéssim de regular o de dinamitzar aquests intercanvis, però per incidir una miqueta més en, en, en aquest, aquesta definició i que ho acabem d'entendre de, amb els conceptes bàsics, com a associació doncs, també hi ha un grup de, de persones que són individus, famílies, i si no recordo malament són unes 150 persones aquí a la Garrotxa, àprocs, que són sòcies. Sí, actualment som uns 175 comptes actius i... Mm. O sigui, aproximadament, doncs, eh, sí, podem calcular un volum d'entre de, 200 i 250 persones, que aproximadament eh, representaran tot a, a aquest compte, no?, comptant moïnades i, vale. i, i parelles i demés, no? Uh -huh. I després també, doncs, hi ha alguns, eh, a, a, a, alguns negocis, no?, com pot ser el Núria Social, aquí a Olot, o la Fogaina, o cau, cacau, massos que ofereixen turisme rural, bueno, mira, no només som gent a títol personal, no, diguéssim. Mm -hmm. Molt bé. Um, quina relació té la coxarxa amb, amb la Cooperativa Integral Catalana? Bé, bueno, potser cal explicar una mica què és la cooperativa integral sí, ara, ara m'he liat no, una clar, mica perquè eh, per intentar explicar què és la coxarxa haurem eh, d'explicar què és la cooperativa integral. És però, una mica complexa, eh, no? Eh, deixa'm preguntar-te d'una altra manera. La coxarxa surt de la cooperativa integral catalana? Tot aquest moviment va començar... La primera coxarxa a Catalunya va ser la, la coxarxa Montseny, que ja farà, si no recordo malament, doncs uns 13 anys, potser, o, o 12 i, posteriorment, va aparèixer la Cooperativa Integral. No? Eh, aleshores, qui va ser primer, si l'ou, la gallina, mm. és una mica complexes a explicar. Però, bueno, diguéssim que abans del 15M, doncs, hi ha el moviment de la Cooperativa Integral, que, que una mica, perquè aquells que ho desconeguin, doncs, eh, ha estat impulsant doncs, la Revolució Integral, no, que vol dir una revolució doncs, a, a tots els nivells de, de la societat i en tots els àmbits, ja doncs, ara eh, un moviment aquest que venia de, de... Tot va començar a Argentina, amb el corralito, no? que quan la Llema es va trobar doncs, a, a, amb aquell fet que van tenir aquell país eh, van buscar una manera de... de de crear-se la seva economia i de poder ser més resilients, que vol dir tenir més capacitat d'incidir i també de resistir doncs, als sotracs econòmics. Mm -hmm. bueno, D'aquí al, al pensar en una moneda i en, en l'intercanvi per assegurar una mica... Doncs, que aquesta economia no es pugui, no es pugui col·lapsar no? i que no hi hagi una especulació que, que intervingui i, i desequilibri doncs, una mica la, les possibilitats de la gent de comprar aliments o d'adquirir doncs, eh, alguna a canvi de, del servei que dona. No? D'accés a les nostres necessitats, perquè es tracta de tan sols que tothom tinguem accés a les necessitats básicas que realmente avui dos, vi este vi una época en la que se han creat moltes necesitas que, que no son básicas nos pensem que que no pueden viure sense un móvil o sense un cotxe no? realmente eh, estem molt acomodats y claro eh, no tot el planeta és així, n'hi ha gent que ho veiem, no? que, que mor habitualment de, de fam o intentant creuar les fronteres per, al, per als mars. No? I, i això no, en general no, no pinta gens bé. I, i vam veure no, de que aquesta manera de fer economia, així en xarxa, doncs una petita solució local a un problema global eh... I es pot replicar aquest model també que és una mica la intenció no? perquè com a apuntada d'abans hi ha la coarxa aquesta del Montseny, mm. la, la pionera, però després han anat apareixent mm. la coxarxa de la garrotxa, però també ens en podem anar al Bages, a Tarragona, a diferents parts de, del territori, de, de les comarques catalanes hi anar ecoxarxes també. A Catalunya aniran unes 25 o 27. Eh, que han esculturat en aquests anys i malauradament moltes d'elles han quedat aturades per falta de dinamització bàsicament o perquè potser hem vist no, amb l'experiència d'aquests anys que que els nuclis de població bastant habitats eh, costa que funcioni no? està funcionant molt millor a a, a, a comarques eh, amb, amb producció més primària o, on, on, és, on és fàcil tenir uns productes més de primera necessitat mm. i, i fer-los, a diferència de les ciutats on sí que potser els serveis on veiem que els bancs del temps funcionen millor mm. precisament amb l'intercanvi d'hores que fan els bancs del temps Eh, és més fàcil que funcioni a ciutats que, que a fora no? i les ecosarxes al revés no? funcionen millor als medis rurals que al no pas a, a les ciutats actualment n'hi doncs, eh, ha unes 5 o 6 ecosarxes que funcionen bastant bé ja durant uns anys i, i fins ara on es pot replicar aquest model eh, és un debat que a vegades tenim i eh, perquè, clar, aplicar això a nivell mundial, com aquest que diu, mmm, tampoc de que un sol model pugui funcionar a tot arreu i, i, mm. i per igual, no? Perquè hi ha moltes mmm, diferències, no? De, culturals de culturals i, de i, i, de, i de territori, no? I aleshores... Eh, Ara ah, estem apostant últimament per un ecosistema monetari, no?, en, en què hi ha diferents sistemes monetaris i cadascú s'adapti a la necessitat d'aquella economia, no?, en concret. I no basar-ho tot en una economia, en un model econòmic, mm. perquè sempre eh, serà més fàcil que si punxa o... És que Directament és impossible que tot pugui funcionar per igual, no? homogènic, no és així la natura, no, no poden ser la societat com a poca així. Mm -hmm. I, I és una, és una part de, de les necessitats vitals. La, la vivenda, per exemple, la la cosarxa en principi no, no hi entra, no, a no ser que, el, que els socis puguin plantejar algun tipus de, no sé, de, de proposta o, o hi hagi alguna necessitat que es plantegi, Bàsicament, l'acociança seria alimentació, artesania... Eh, però, clar, tampoc em vull quedar amb els tòpics, eh, perquè realment hi ha moltes coses. És una, si féssim una... Digues, digues, És una qüestió de, de massa crítica. Clar. No? A vegades hem xerrat i hem trobades que hem tingut en doncs, diferents eh, actors no? de la societat. i oh, És que, clar... I, i, i... I si us poseu malalts, un hospital, no sé què, perquè això... I bé, bueno, a veure, clar, si estem 100, 100 persones, lògicament no podem accedir a, a fer un hospital, no? Ara, lògicament, si ens som 100.000, doncs potser que el dia que hi siguim 100.000 ens plantegem de que hi ha una necessitat per tots. Bé, bueno, no és que no la plantegem, ja ho tenim clar tots, no?, mm. que ja hi ha d'haver hospitals i escoles, no? Però, lògicament... Eh, un petit grup no té accés a, a, a poder assolir a, a... no té recursos suficients no, no, perquè no, no, no som sí. pas milionaris I, i, sí. i no és una, no és una eco alder això també el, per si algú va una mica despistat o agafa la conversa a mitges, que, que ja hem dit que la Cochartxan és, és aquesta associació de, de gent que participa ten, tenim el TROC, tenim l'Integral Cesc, que ara, ara ho podem comentar si vols que és la manera d'intercanviar Bàsicament, per un sistema informàtic, uns punts amunt, uns punts avall, els serveis, el que dones i el que reps, no? Tu ho explicaràs millor, però en qualsevol cas, no, la, la gent no, no conviu cada dia. Aquí hi ha el Mas les Mates, els divendres està obert, l'obrador és un punt de trobada per portar els productes, per, per adquirir-los. Em Penso que també s'obrirà els dimarts al matí, sí, a partir a... d'ara, un altre sí, sí, cop. Sí, sí. Però no, no hi ha aquesta organització de vida com pot ser una, una eqüaldia, no? per dir que ja sí doncs, que tens la vivenda, que algú s'haurà de, de, de cuidar els primers auxilis, de l'educació, etc. Clar, vale. bé, nosaltres degut a precisament a aquest problema de massa crítica del que parlàvem doncs es van agrupar al principi vam decidir agrupar-nos a nivell comarcal però ja veiem que per una correcta gestió d'un grup d'una ecoxarxa, d'una xarxa d'aquest intercanvi, doncs, eh, si en el futur va increixent, no? doncs serà per pobles, perquè cada poble que tingui la seva cosassa i serà més fàcil que es gestioni, que, perquè, a part, eh, la cosassa es basa primordialment en, en la confiança, eh, perquè ha d'haver-hi molta confiança entre tots, eh, perquè, si no, no, no funciona, no? Amb això sí que coincidim amb el, amb el sistema amb el sistema capitalista eh, que és la confiança Sí, la diferència és que la, la confiança el model fiat del que abans parlaven és el model fiduciari que vol dir que, que, que es basa en la confiança l'únic que es basa en la confiança de que, que l'Estat diu que aquesta moneda, l'euro doncs, té un valor no, té més mèrit, que, que, que acabem confiant la, en ells molt més mèrit. Que... És la paraula de l'Estat. Sí, no? sí, sí, no. no. En canvi, aquí el model aquest de, del, del troc, de la moneda social que està fent servir, eh, es basa en, la, en el producte, amb el coneixement i amb el bé que pot aportar la persona. No? I o sigui, aquí està respaldat per, per això. Val. I aquí no hi ha una enginyeria enganyosa de que el, el Banc Central Europeu planxa els diners, els hi dona a un, a un preu molt barat als bancs, els bancs després eh, l'ofereixen al, al govern, que el govern el paga un preu molt alt, i tots aquests fegemaneges, i no sabem fins a quin punt són dígits, o, o, o està a la caixa, perquè jo crec que no hi ha res a la caixa dels bancs. Mm, és com, deixa'm fer un parèntesis, el... Un diari, que no el diré perquè ha deixat de ser subscriptor, precisament, entre els, entre els motius per això deia, gran titular, propagandístic, eh? Banco Santander invertirà 120.000 milions, diu, 120.000 milions és molt, eh?, en els propers set anys per fer front al canvi climàtic. Jo dic, set anys, anem a calcular, ho divideixo, 17.000 milions. Vale, diu, hòstia, això és molt diner, eh? Quants, quants beneficis té el Banco Santander? Oh, si guanya 8.000 que és molt, eh? però... I sí, sí, bueno, sí, sí. ja està dient eh? que invertirà mil milions cada any? Ah, calla, call, que call. no és que hi inverteixis, que ofereix crèdits, ho presta, i, i don, don, d'on ho treu? O sigui, com, com dona crèdits de mil milions si només té uns beneficis de 8.000? Oh, és, és clar, Bé, és, és perquè, que... els té, és perquè li dona que... el Banc Central Europeu i, i els seus tegemaneges legals, clar, I, els totes... seus, i els seus dipositaris, també, és seus... clar, la, la, el l'enginyeria econòmica no? que sí, sí. ah, és la famosa el, el diner és deute evidentment, no? o sigui, el, els crèdits que va demanar la gent és el que el banc després converteix en diner real però que sapiem que no els tenen el, els bancs el, el diner no, no, no. per això aquesta confiança fa que es mantingui perquè el moment que tothom vagi al banc a dir doni'm el diner li diran no, és que no hi és l'hem estat, de estat, de estat de enganyant ara, de no. fet, ara, ara ja, ja desconeixen de, quin és el volum de moneda que hi circula i sí, el circulant que hi ha ja actualment doncs és desconegut aleshores eh, clar, això no passa en aquest sistema que, que fem servir nosaltres perquè és un sistema de suma zero, que es coneix, o crèdit mutu, mm -hmm. en el qual els, tots els nostres comptes són visibles entre nosaltres. És a dir, que jo puc veure el, el teu compte i tu pots veure el meu, i si tu agafes tots els comptes de la xarxa t'ha de donar zero. O sigui, és un exercici que pot fer qualsevol i pot veure de si el sistema està semejat o no. I les aportacions que fem tothom per al fons comú, doncs, eh, al cap de l'any es passen comptes i s'explica per randa, doncs, en què s'ha fet servir tot i és, és un sistema en aquest sentit no especulatiu. Mm -hmm. Es poden fer trampes? Sí, clar, al final, eh, quan es volen... Si es mouen molts milions i milions i milions eh, si no n'hi ha una bona auditoria i si no... Eh, clar, a tot, a tot arreu es poden fer trampes, no? I, i és un poble tan... Mm. Potser més que, més que trampes aquí serien el, aquest de d'aquest equilibri, de que algú doncs, ofereix poc i i està rebent molt o no sé no sé si, Jo com a soci, eh, clar, és que no puc parlar per experiència perquè eh, l'he utilitzat molt poc a l'Íntegra del CES i, i per qüestions personals que ara tampoc bé el que he d'explicar doncs, no, no he entrat en la dinàmica aquesta d'oferir i de donar i, i repetim que no només són coses materials eh, que també hi ha serveis i, i qüestions d'uns més intangibles que també són molt importants a, pel dia a dia no? o per la vida de, de qualsevol persona però en, en principi doncs és, és una qüestió de donar i rebre, no?, bàsicament, o és més sofisticat? No, no, és, és tan senzill com donar i rebre. Eh, eh, a vegades m'ha vingut gent, eh, gent major d'edat, llubilats, ja, no? De, de, de, de, de no?, és que nosaltres no tenim res a oferir, no?, tothom tenim el, el com per oferir, no?, eh, Eh, sigui experiència o, o, o sigui en qualsevol cosa, no? no, no exceptuant gent que però, amb moltes deficiències o dificultats eh, físiques i demés que pots dir poden estar més limitades però inclús aquesta gent i avui en dia ho podem veure de que si els capacita i els hi sap posar el seu lloc i, i tenen per donar, també, no? I s'ha d'entendre això, no? amb aquestes xarxes s'ha d'entendre que a vegades eh, tothom tenim els nostres cicles i hi ha una part de la teva vida que potser no tens tanta capacitat per donar o per rebre. Aleshores eh, potser aquella part de la teva vida estàs més en negatiu o en positiu. L'important amb aquestes xarxes és anar circulant pel zero, perquè vol dir que el moment que unes al zero és que estàs... Has fet l'intercanvi, has acabat el teu intercanvi i ni deus ni has de rebre res, no? Però quan estàs en positiu doncs has donat molt però has de rebre i quan estàs en negatiu és que has rebut molt i has de donar. Uh -huh. Aleshores, depenent d'aquests cicles bioritmes de la vida uh -huh. A vegades pot ser complicat, no?, perquè, eh, bueno, apareix la desconfiança, oi, és que aquell, aquell usuari, goitas que ja porta molt de temps en negatiu, normalment es preocupem molt perquè estàs en negatiu, no? I, I és igual de preocupant, que estiguis en negatiu o en positiu, si no et mous. Clar. Perquè el problema és si no et mous, no? Si mm. estàs en negatiu o en positiu. I una cosa, al Sergi, perquè ara em ve aquella màxima de més lliberària o sí, de cadascú dona en funció de les seves capacitats i rep en funció de les seves necessitats, necessitats no? dones per la capacitat que tens i reps per la necessitat que, que tens. i més o menys el grup sigui en aquest que seria un grup definitat, poden ser veïns, poden ser una comunitat, doncs hi ha aquesta fluctuació, eh, però se, sense que s'hagi de, de regular ni Diguéssim, ni sistematitzar bueno, ho dic una mica a memòria amb una experiència que vaig tenir jo amb, amb, amb un grup, amb una comunitat que el, bàsicament el que algú va dir a l'arribar, doncs pues mira, aquest sistema més o menys és el que intentem el, el que intentem portar a la pràctica no? i vaig dir, ah, doncs pues, bueno, està molt bé i després veus que amb un grup petit més o menys es pot anar regulant perquè o a base de retrets, o a base de crítiques, o a base de, simplement, acompanyament o, o compartir i, i assemblees i xerrades, doncs ja, ja, surten, ja, ja surten la manera d'equilibrar de, això, no? Si algú passa de tot o si algú doncs, es creu que és el jefe, no? O una mica... Clar, aquí, com que la gent està dispersa, potser doncs un està a Olot, un està la Vall d'Ustoles, l'altre està allà la veuda, no sé, encara més amunt, a l'altre a la rotxa, però és difícil que, que, que pugui haver... Si sí, no n'hi ha aquesta convivència, no n'hi no ha tant aquest fregament no? entre, mm. entre nosaltres, que potser és més difícil que provoqui no? doncs, eh, els conflictes que són inherents, però bueno, ja es produeixen d'una altra manera, lògicament, no? perquè el que deies abans... Eh, a... Aquest pensament del donar i, i rebre o segons la teva necessitat, doncs clar, eh, quan estem a l'ego moltes vegades ens pensem, oh, jo he donat tant i tindria que rebre més, no? Clar. Eh, I clar, de vegades doncs, cadascú ens trobem on ens trobem i, I pots trobar tant gent més humil i més... Eh comprensible i d'altres dels que no ho estan, perquè no està al punt, no és que sigui ni millor ni pitjor, però i clar, tot això, el factor humà és aquí la gran dificultat, com sempre, no? en tots els models, eh, a superar, perquè si no n'hi ha una voluntat per part de tots de, de voler millorar i d'entendre que ens podem equivocar i, que, i, i de que ho podem fer bé també, doncs eh, difícilment ho, ho podrem anar a més enllà. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Posem un exemple, perquè la setmana passada el, aquí el programa parlava bueno, vam fer una redifusió de la xerrada sobre la nova pagesia i el, i el model agrosocial de l'economia social i solidària rural, i per posar un exemple, la coxarxa de participar a aquesta fira a Vallfogor del Ripollès quines, quines parades hi havien, quin, quins grups més o menys així per fer, per fer un col·legi veure una mica el, el que la coxarxa pues, es porta entre mans que és el que es cuece no? podem trobar algú que vengui chai algú que porti fruita Sí, o sigui la gent que fum, formem part no? abans que parlaves d'això de Ara fa un moment no? i comentaves, clar, cadascú tenim el nostre projecte. Al final això eh, no deixa de ser també un, una eina d'inxarçament entre petits projectes que han anat sorgint durant, ja farà més de 30 anys a la comarca i, i ens ha servit també per, per juntar-nos no? eh, amb aquest model econòmic. Doncs, eh, gent tan diversa com productors de de vedella o de xai o de cabrit, láctis, eh, petits productors d'horta, eh, ni en fusters, ni en ferrers, molts artesans, eh, molta gent també que fa teràpies, eh, massagistes, eh, també tenim un col·lectiu important d'artistes Músics, eh... mm. cerveses, mm. gairebé tots els cerveses, gairebé tots, de la Garrotxa, estan a l'acosar-se, no tot però gairebé. I... Tot allò que s'apropi molt a l'artesania i, i, i a l'economia alternativa i a un moviment que també ve de la mà de la revolució integral, que és el decrescentisme, no? mm. i que ara s'està posant de moda tant amb l'emergència climàtica, mm. és un moviment que fa molts anys ja que, que hi ha al darrere. Hi ha gent que ho estem dient, que no, no, aquest model no, no, no va pas bé i que això acabarà malament. No? Mm. I hem de decréixer. Aleshores... Eh... Una de les preguntes que em fan algun cop també Ah, però no es poden, amb aquesta moneda no es pot comprar gasolina No, no es pot comprar gasolina ni volen que es compri mm. Perquè entenem que el nostre model no pot estar basat Amb l'ús de, de, del combustible fòssil i, irremediablement, durant el procés de canvi que ha de patir la societat, eh, haurem de seguir fent servir perquè no podem treure avui per demà el combustible fòssil i, i els tractors, la gent que, que hi vivim a muntanya necessitem els 4 x 4 perquè el, amb un elèctric, de moment, això no es pot solventar eh, eh, o sigui, n hi ha eines que han que seguir funcionant amb aquest fòssil, però les hem de reduir al màxim no? i hem d'apostar per altres models col·lectius fora de la individualitat amb la qual eh, funciona el sistema consumidor actual mm. no? el teu cotxe, la teva moto el teu... No, no. hem de créixer bueno, una de les mesures d'aquesta setmana de l'Ajuntament de Barcelona és i era prohibir l'accés a Barcelona dels cotxes que vinguin de fora que, que contaminin més deu, deu ser els més antics i hi ha per que que de Sabadell potser són 40.000 cotxes, que ja no podran desplaçar-se a Barcelona eh, amb el seu cotxe, sí si, quan simplement això. Bueno, si pots que... la tassa, sí. Ja. Vale. Sí, sí. Podràs entrar i sortir 20 vegades. Ja. No té gaire sentit això, tampoc, perquè... Però no està prohibit per tothom? Si, si tens un, un, un cotxe que dius que de l'any sí, 2002 sí, n'hi haurà per matriculació però també, no, no estic molt al cas eh? una mica ho he vist però semblava que, que també hi volen posar una altra taxa a, a, quan, a la gent que no és de Barcelona i quan entres a Barcelona Va perquè vas de turisme, encara que vagis a treballar però entres de fora no? Ets, mm. és com si aquí hi ha els túnels de bracons posem, que potser ho hem de fer posar un peatge i sí. ja de la rotonda i tu, no, si no ets a la comarca, goita, paga. Quan, quan facin la ah. no els pot proposar. Ah, sí, no, no. L'acabaran de liar amb la variant. Això no és més que un pagat, perquè al final l'única que és penalitzar l'ús. No, no estàs anant a l'arrel la, del problema i això... Si sí, aleshores... Sí, repunta l'economia i tothom té calés eh, li serà igual entrar i pagar amb el pH i seguirà contaminant aleshores no sí. tindràs el resultat que vols em sembla que els xalecos eh, els, les armilles grogues de gilets junts de, de França la protesta inicial va ser per això per, per algun tipus de, de tassa amb els diècils sí, i, sí, sí, i sí. A, que implicava els treballadors i van dir ara no, no el sector agrari eh, transportistes escadors i... Clar, no carregueu este... amb nosaltres aquests pes i busquem altres fórmules, no? Clar, és que hem de pensar que el sector primari, si li toques el dièssen, t'has apretat molt fort, perquè és bàsic per ells, els tractors, els barcos de pesca, la maquinària, camions, eh, mm. i al final no deixen de ser un sector que no és que s'estiguin guanyant pas bé la vida. O sigui, que si puigues tu 10 cèntims al litro, ells al final de mes ho noten molt. I, I aquí va començar una mica la, la moguda França amb el Gillet-Jean. Sí. A, a nivell d'adaptació a la transició, la transició ecològica, la coxarxa diguéssim que juga amb vantatge d'alguna manera respecte a altres sectors, està, està més adaptada, capacitada, per, per fer aquesta transició? Ja l'està fent? Bé, si sí, més no, ens hem de sobre... Bé, bueno, no ens no l'hem tret de sobre encara, perquè estem amb un peu a cada banda, i encara és més difícil, això. Però em vist que un altre model econòmic és possible, o sigui, ho hem demostrat, i, i això una mica es treu la dependència del model actual. No, no vol dir que estiguem lliures de que si ara es rebenta el sistema euro no ens afecti sí clar ens afectarà perquè lògicament eh, la gran majoria de nosaltres estem enganxats a l'euro no? no, potser jo que sóc un dels que hi mou bastanta moneda anualment estaré potser a un 15% o un 20% de, de, de, de les meves necessitats amb aquesta moneda respecte a l'euro, no? o sigui que encara va la vida he conegut gent que s'ha estat algun temps visquet només amb moneda social però al llarg del temps no està prou desenvolupat a nivell tan territorial com per dir no, ja goita, ja puc oblidar-me de, de l'euro, no? no? Encara n'hem arribat però estem amb avantatge amb, amb la resta del sistema de que de la nit al dia si, si, si col·lapsa no sabran què fer. És, a, és el, una mica en comparació com els que estem vivint a poble o en un mas i els que viuen a la ciutat. Eh, si davant de Davant d'una falta de, de menjar, eh, lògicament els que estem aquí a poble serà més fàcil, que ens fem quatre ous i, i dos cents i ams, que no passa el que està allà al mig de la diagonal. Com a, no sé la com a la postguerra, no? sí, com a la postguerra no? que també a la ciutat hi ha un drama i al sí, camp sí, més o menys es podria... Camp, almenys eh, que... sempre pues, tenir més facilitat de trobar, encara que sigui, jo què sé, un senyor per menjar. No? Mm. A nivell ideològic, mh, aquest és un altre tema interessant, no? fins a quin punt la ideologia ha de ser el motor, les idees han de ser el motor a portar-nos a, a, a fer a fer coses, a participar o quan és la necessitat la que t'hi porta, com el que dèiem d'Argentina, no? O Argentina quan hi ha el corralito és que no tens un altre que muntar el teu propi sistema d'intercanvi amb els més propers i muntar una economia alternativa completament perquè és que no tens un altre per sobreviure T'entenc que vols dir Té més d'ideologia o d'exercici pràctic? O, o és necessari un i l'altre? Fé vale, està... les dues coses. O sigui, de, per una banda eh, mm, per una banda té d'ideologia doncs, que és un, és un model que fomenta totalment l'autogestió. La, aleshores aquí la ideologia s'apropa molt o, a, a, a, a les teories anarquistes o llibertàries. No? I després per l'altra banda té molt de pràctic Eh, en el sentit que aquí quan, quan vam parlar de, de crear la Cosa Arcea, que va ser el 15M aquí a la plaça d'Olot, a plaça Major, doncs eh, una de les, de, de les coses que vam veure de de dir eh, clar, estem produint un... productes eh, que, que són de molta qualitat artesans i que veien que, que després l'accés a aquest producte Només era per, al final, per una èlit. No? Ens estaven convertint una mica en el elitistes. No? Els el el el cibarites, poder, sí, el cibarites no? de la coixença. Qui ho pot pagar. No? Aleshores, clar, van dir... Goita, el que hem de fer és alimentar-nos entre nosaltres. O sigui, primer nosaltres i després ja si ens queda alguna més ja ho veurem. No? Aquí, a, a, a, aquí té accés a aquest producte perquè que no podem fer... Ah, S'estava anant a fora, vols dir? aquest producte artesà? Amb tota la legitimi legitimitat, evidentment. Molta gent, no, dic, no només a la comarca, sinó era un fet que veies que passava, que, i que encara passa, no? De, de, de que... Hi ha gent que veus que li compra, doncs, grans cuiners, no, no cal dir noms, li no? van anar a buscar, no? Li vaig a buscar les verdures a aquell veí no. que les fa ecològiques, no sé què, no? i si sí, aquests petits productors doncs ha, ha, han pogut eh, sostenir-se gràcies a gent que ha pogut pagar bé els seus productes perquè amb la poca producció que tens doncs difícilment eh, pots subsistir, no? o sigui, has de pagar a terres, inversions i de més. Si, no, si no trobaves aquests eh, aquestes vies de sortida dels teus productes no tenies altra Entonces me dijeron, ostras, creemos una coserza aquí, entonces, eh, eh, entre nosaltres primer ya ja valoraremos entre nosaltres el, el producto. Y mm. no nos importará, quizá, pagar eh, 3 euros con una cerveza que fa el veí de allá, que si la vas al súper a comprar, es molt diferente, ¿no? perquè saps que a més estàs donant de menya al teu vell, saps que està mantenint aquell mas, N hi ha una altra retribució al darrere d'aquell ús de la moneda. I també molt pràctic, sobretot, perquè com pot ser, ens preguntat, com pot ser que estigueu construint una cosa sense destruir una altra? Mm. No, mai hem anat de banderats anticapitalistes, no? Ni... No, no, no lluitem contra el capitalisme. O sigui, directament eh, prescindim d'ell. O sigui, eh, no ho canviarem pas. Ja hem estat molts anys incidint, intentant, protestant i, i fent i, i no es fa cas. Eh? Aquest sistema no, no, no es canviarà des de dins, impossible. O, o t'acaba absorbint. I vam veure, de... sí, el sistema massa gran, és... és un monstre, no?, que és, és, és inhumà, no es pot fer res amb això, que es mori sol. L'únic que pots fer és desconnectar d'ell, construir una altra cosa... En paral·lel, no?, que, que també en és una... històricament... I, no, sí, clar, oi... igual si et volen bombardejar, bombardejaran. Sí, clar, lògicament, eh, si és, eh, sense em portar a part davant, mentre tothom eh, segueixi col·laborant amb el sistema aquell, si resulta un perill, llavors sí que, que vindran a intervenir, però moment sí, no, de moment pot funcionar no, en paral·lel. De moment no hem, rebut, no hem rebut atac per part del sistema, però no som pas eh, innocents i sabem que al sistema doncs, no li agraden, de fet ni han... N hi ha veus que ens han arribat de que a Veneçola el conflicte està venint, venint per seu, precisament. Per la moneda, no? Per la moneda que es fa servir a Veneçola. Ah, ah, clar. Hi ha monedes com aquesta social que la fan servir les comunes allà i de les que molt poca gent sap que realment hi ha un moviment eh, comunal a pobles que s'estan autogestionant amb les seves terres, les seves eines... Eh, i estan seguint una revolució bastant autèntica, però la resta és molt soroll, el que ens arriba d'allà és molt de soroll i, i, i clar, ja van impulsar una criptomoneda, el petrodòlar i... Ai, em sona, petros. Sí, sí els petro. petros. Sí, sense dólar, petro. Els petrodòs són els d'Arabia. La moneda que, també que van crear interna entre els eh, països de bolivarians. Mm. I això bueno, no li està agradant de ja, res. Ja no queda res a l'album. Eh? Perquè, clar, aquí ni, ni tampoc es d'estaparar. Perquè, clar, això és un perill. Sí, perquè sí el capitalisme es basa en la moneda. Si tothom deixa de fer servir la seva moneda, el capitalisme desapareix. Demà, sí. Demà. no pots fer res, el capitalisme li toquen la moneda i s'acaba. Total, per això també el, aquesta nova moneda del, de Facebook també no se'n parla perquè suposo que deuen estar veient què diuen on fan, si ho experimenten i fan la prova, perquè... Clar, Facebook té molts... No sé, quants milions són al món de Facebook? No sé, molts. Mol, Dos mil? Sí, no no i ho ho ho sé. I també està treballant amb la seva moneda ja fa temps. Eh, sí, clar, aquí, amb la per això, aquesta de les criptomonedes, eh, ja veurem eh, si sí, això ja serà el, la fi del sistema monetari actual. Fes-nos -fes la diferència, perquè quedi clar que una cosa és la criptomoneda i l'altra el troc o, o, o la moneda virtual de, de, de l'ecoxarxa perquè per, per ho entenguem Sí, com et deia abans eh, el... Mol, molt bàsicament el model, els models monetaris poden ser diversos no? actualment coneixem aquest, el FIAT que és el que actualment funciona a nivell planetari que són les monedes reconegudes per als estats i per el fons monetari internacional eh, després tenim el model aquest que fem servir Ecosaces, que és el model de suma zero o crèdit mutu Després tindríem un altre model, que és el de les complementàries, que és aquest que estan impulsant darrerament ciutats com a Barcelona el Rec, o a Santa Coloma el Grama, o la Turuta, o Vilanova, que fa molts anys que funciona. Aquests models, eh, ja que parlem d'ell, ja nosaltres de hem parlat, eh, aquest eh, el complementari, el seu recolsament és amb l'euro. O sigui, un ajuntament o una associació posa X euros en un banc i hi posen en circulació una moneda per exemple el REC o la grama aquesta que deien, la posen en circulació eh, la confiança que dona eh, el circuit aquell que fa servir aquella moneda és que si en, en qualsevol moment se t'acumula aquella moneda tu vas al banc i la canvies en euros Val? això se li diu complementari i ara doncs, eh, últimament ha aparegut també ja fa uns anys l'escriptomonedes no? l'escriptomonedes S'estan fent servir amb un sistema de, eh, que és conegut de blockchain, mm. eh, això li dona una seguretat a nivell d'internet a no? aquesta xarxa, el blockchain, que eh, ja són temes per entrar potser en un altre, sí, sí, no un altre dia els hi no, no, no. expliques a una altra persona. Sí. No? Mm. Eh, jo, el tema de les criptomonedes a mi em costa una mica. Menys transparent, Ens allunya, no? ens allunya una mica del que creiem que ha de ser l'autogestió. Uh -huh. I també una cosa molt important és eh, l'objectiu, no? L'objectiu de les ecosarxes, eh, per exemple, és al final, i de tota aquesta moguda, aquestes monedes diferents, és, és anar i arribar al punt que no fer servir monedes seria la del regal. Mm. Simplement el que abans hem parlat, eh, un dona i llei ja hi reps la teva necessitat. O... Oita, que... Tu plantes encians, jo planto arròs i l'altre eh, fa cervesa. I quan et cal tu agafes i l'altre agafa i no han de comptar res, S acaba comptar, ja de comptar, ja t'han de comptar. Però clar, això estem encara lluny, no podem fer un salt. Eh de l'economia que què visquem ara a, directament a això del real perquè és impossible, no estem preparats no estem preparats mm -hmm. ni física, ni mental, ni espiritual ni... molt bé bueno, ehm, ho, ho deixem aquí seguirem parlant sí. eh, et faig la, la, la proposta com que, que ja et vaig fer l'altre dia que et sembla si un cop al mes pues, algú de la l'ecoxarxa, ja, ja siguis tu mateix, Sergi o, o qualsevol altre company companya, doncs pues, que vulgui eh, treure el cap al programa doncs, que, que ens vagi comentant l'activitat que, que es vagin fent o una mica pues, anar, anar seguint coneixent com funciona perquè eh, qui es vulgui apuntar doncs, es pugui apuntar i, i que, que feu vostre el, el programa que, I tant, que podem repetir quan vulgueu encantats de col·laborar i i, i, i de poder fer difusió de d'alternatives, que no diguen que siguin les perfectes, però si més no són diferents. Mm. I animem a tothom a que si sou un petit grup, inclús us podeu vosaltres muntar la vostra escoxarxa i i, goita, i us ho feu. I és... Tampoc estem fent res molt complicat. Mm. Mm. Perquè jo fa uns anys no en tenia res d'economia, no? i ara sembla que sigui un expert. No? Eh, no, L'economia al final... Eh, ve d'aquests mots eh, grecs o economos no? que significaria una mica gestió de l'entorn eh, no deixa de ser, la creem nosaltres l'economia, cadascú de nosaltres i quan de que amb unes altres eines deixes de ser esclau perquè han muntat un model que només saben fer servir ells i que diuen que és molt difícil molt complicat, sembla que no es pugui fer d'una altra manera l'economia no? i no és així, es pot fer molt casolana. Mm. I re, ja, encantat. Moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat i re, quan vulgueu aquesta. Vinga. Gràcies, Sergi, per la propera. de la Vall a Ràdio Les Planes. en 6 minuts d'un quart de set. Seguim en directe a Ràdio Les Planes al 107.7 de la freqüència modulada també per internet a radiolesplanes.com Seguim en directe a la sintonia de la Ràdio Las Planes. Estem escoltant entre dos aguas del de mestre de la guitarra i el flamenco Paco de Lucia. Crepúsculo en la isla de Pascua. Capítulo 2 de Colapso, de Jared Diamond. Ningún otro lugar de los que he visitado produjo en mí una impresión tan fantasmagórica como Rano Raraku, la cantera de la isla de Pascua, en la que se labraron sus gigantescas estatuas. Para empezar, la isla es el pedazo de tierra habitable más remoto del mundo. Las tierras más próximas son la costa de Chile, 3.700 kilómetros al este, y el grupo de islas Pitcairn de Polinesia, casi 2.100 kilómetros al oeste. Cuando en 2002 llegué allí, en avión, desde Chile... ...el vuelo duró más de cinco horas... ...durante todas las cuales... ...sólo se veía el océano Pacífico... ...extendiéndose, infinitamente... ...por los horizontes... ...y no había otra cosa a la vista... ...bajo nosotros, excepto agua. El aislamiento de Pascua... ...hace de ella el ejemplo más claro de una sociedad que se destruyó a sí misma sobreexplotando sus recursos. Si volvemos sobre nuestra lista de control de los cinco elementos que hay que tener en cuenta en relación con los colapsos medioambientales, dos de esos factores, los ataques de sociedades vecinas hostiles y la pérdida del apoyo de sociedades vecinas amistosas, no desempeñaron ningún papel en el fracaso de Pascua, ya que no hay evidencia alguna que ningún amigo o enemigo mantuviera contacto con la sociedad de la isla de Pascua desde su fundación, aun cuando resultara que algunas canoas se llegaran allí posteriormente, estos contactos no pudieron haberse producido a una escala suficientemente importante para construir ni un ataque peligroso ni un apoyo relevante. Eso deja asomar, tras el colapso de Pascua, solo dos conjuntos principales de factores el impacto medioambiental del ser humano, especialmente la deforestación y la eliminación de las poblaciones de aves. Y dos, los factores políticos, sociales y religiosos que hay tras esos impactos, como la imposibilidad de que la emigración ejerciera de válvula de escape debido al aislamiento de Pascua, su dedicación a la construcción de estatuas por las razones ya analizadas, y la competencia entre clanes y jefes que impulsaba la erección de estatuas cada vez mayores, lo cual exigía cada vez más madera, más sogas y más comida. El aislamiento de los isleños de Pascua seguramente explica también por qué... Me ha parecido que su derrumbamiento, más que el de cualquier otra sociedad preindustrial, obsesiona a mis lectores y alumnos. Los paralelismos entre la isla de Pascua y el mundo moderno, en su conjunto, son escalofriantemente obvios. Gracias a la globalización, al comercio internacional, a los vuelos en avión y a Internet, hoy día todos los países de la Tierra comparten recursos y se afectan mutuamente, Exactamente igual que lo hicieron la docena de clanes de Pascua, la isla polinesia de Pascua estaba tan aislada en el océano pacífico como la tierra lo está hoy en el espacio. Cuando los habitantes de la isla de Pascua se vieron en dificultades, no había ningún lugar al que pudieran huir ni al que pudieran recurrir en busca de ayuda. Tampoco nosotros, los modernos terrícolas, podemos recurrir a ningún otro lugar si se agudizan nuestros problemas. Esas son las razones por las que la gente ve en el derrumbamiento de la sociedad de la isla de Pascua una metáfora, el peor escenario posible de lo que puede estar deparándonos el futuro. La metáfora, por supuesto, es imperfecta. Nuestra situación actual difiere en aspectos importantes de la de los isleños de Pascua en el siglo XVII... Algunas de esas diferencias incrementan el riesgo para nosotros. Por ejemplo, si bastaron solo varios millares de isleños de Pascua utilizando únicamente herramientas de piedra y su propia fuerza muscular para destruir su medio ambiente y con ello hacer desaparecer su sociedad, como miles de millones de personas con herramientas de metal y la fuerza de las máquinas no consiguen hacer lo peor en la actualidad? pero a nuestro favor también juegan algunas diferencias sobre las que volveremos en el último capítulo de este libro. El libro titulado Colapso, en castellano Colapso, de Jared Diamond, publicado al 2005. La edición que, que tengo en las manos es de Penguin Random House. però el podeu trobar en, en altres editorials també. Jared Diamond ens parla de les societats que van desaparèixer sense gairebé deixar petjada, no? sin dejar huella, com diu la contraportada del llibre. I el punt de partida d'aquest llibre és un, una rigorosa investigació dels casos de cultures que, que no han perdurat. Històries tràgiques i ja alleju textualment històries tràgiques com la dels maies a Centreramèrica, els habitants de la illa de Pasqua, els indis an asasi a Nord-amèrica, històries menys terribles com la d'Islàndia o del Japó, històries de i vençuts com el cas de la República Dominicana i d'Hahití, al Carib. I finalment, històries encara obertes com les de Xina, o a Austràlia en l'actualitat que estan cercant solucions innovadores, diu la contraportada del llibre solucions innovadores als seus desafiaments ecològics i socials mm -hmm. doncs aquesta música d'en Tomani Diabate al senegalès uh, perdó a uh, li, li estava canviant el, el país al mestre de, de la cora, d'aquest instrument tan bonic, eh, Tumani Diabater, que ve de, de Mali, de Mali, no de, del Senegal, com deia. Mm. Doncs amb aquesta música preciosa, que ens acompanyarà sempre aquí a l'Eco de la Vall, Seguim en directe quan queden 20 minuts per arribar a les 7 de la tarda i, com us havia promès, també tenim l'entrevista, diguéssim, la xerrada, més aviat, la xerrada improvisada que, que he tingut aquest matí, aquest diumenge 29 de setembre, fa poques hores, amb el regidor de Medi Ambient de, de les Planes d'Ustoles i ho escoltarem a continuació, si us sembla bé. a la plaça Major de a les Planes d'Ustoles i, i m'he trobat el regidor de Medi Ambient. Eh, casualment, és diumenge, la gent es passeja per aquí i, i el senyor regidor també està fent el diumenge i aprofita en aquest matí esfolaiat. I a recollir la brossa de, que vam quedar, de que faríem, eh, recollint de la brossa de, de tot el circuit que hi ha de, de gors, camins i rius. Avui s'ha fet una jornada per fer aquesta recollida de neteja. La zero, sí, la petjada zero. Sí, sí, que resulta ser que també m'agradaria que la gent hi participés. Déu-n'hi-do, avui 20, 20, més de 80 persones hi ha participat i, i estem doncs, disponibles doncs, a fer-ho no només un cop a l'any, sinó que, carai, que ho convingui, si que hagués. Estem parlant del riu Brugent o també de la riera de Cogolls. De la riera, sí, de tots de tot, de tot els gorgs. Ens hem repartit. Avui s'han netejat els gorgs. Sí, sí, sí, gorgs i camins. Oh, molt bé. Però eh, tampoc hem de fer molta publicitat dels gorgs, eh? Perquè si ens escolta molta gent de fora, a aquí ja vindrà massa gent per poder-ho gestionar, això, oi? Bé, bueno, la gent ja s'ha apuntat perquè s'informa, i ja saps que la informació està penjada i, i aquí no ho pots treure. Correcte, no, no ve d'aquí que ho diguem una vegada més perquè per les xarxes Instagrams i això ja ja es coneix prou aquest tresor que tenim aquí, oi? A la Vall d'Hostoles, al riu Bruxent, la riera de Cubois i tot aquest medi ambient que hem de cuidar. Efectivament, més volem això, volem que la gent sigui cívica eh? i toca generi de brossa doncs, se l'emporti, com a mínim, això. Mm. Clar, és que estem en aquesta fase no? del, del civisme i, i l'emergència climàtica requereix molt més que el civisme. Estem en la fase del civisme, que, que hauria d'estar superadíssima, no? Però, clar, és que resulta que tenim unes, unes empreses que contaminen molt més que, que els ciutadans, que són més que incíviques, poden arribar a ser criminals, oi? Llavors, el, em semblen molt bé el, aquestes accions de, de, de, del voluntariat, però, clar, què hauríem d'exigir als governs? Des d'un govern local, que, que té una acció de govern limitada... Quina visió tindria si estigués a la Generalitat, per exemple? Si estiguéssiu a la Conselleria de Medi Ambient on tindríeu ja més eines què, què es podria fer? Ja, ja, ja saps com, com està la cosa eh, les empreses grans tenen molt de poder i, i aquí és on te, també estem lligats a mans i peus també, vull o no mm. sembla que impossible però estic segur que va així la cosa Per donar que... <laughs> que et pressiona i tant eh? però jo crec que estem en un moment on s'han de dir les coses clares i penso que la, ja les estàs dient molt clarament no? però dius que estem lligats de, de mans a aquests referies qui està lligat de mans al govern qui li lliga les mans bueno, ja saps que tenen molt de poder les empreses grans no? a partir d'aquí eh, tu pots exigir i ells et diran te poden amenaçar i et tancaré la fàbrica per dir alguna cosa eh? entre cometes no sé eh, què, què es pot fer Mira, mmm, nosaltres ja hem començat des de baix eh? Comencem des de baix Mira, el poble S'hi ha ficat Un dia que, que es proposa Més de 80 persones, jo estic supercontent uh, es És inconscienciada, no? Ara, ara, és conscienciar-ho a La gent, i a partir de... Comencem des de baix, doncs Si a dalt mmm, creiem, veiem Que no fan res, o el que fan És poca cosa Doncs jo crec que hem de començar per baix I ja ens veu en veuen, això d'una vegada ah. Totalment d'acord. Eh? L'educació i la conscienciació és la primera fase abans de poder actuar en, en qualsevol direcció, no? Però, clar, s'hauria de suposar que ja, ja està consciència de la gent amb, bueno, amb, amb, amb tots aquestes dècades que portem no? d'aquesta de, de, fase del model econòmic actual. No sé, posem des dels anys 70 on potser ja es comença a dir clarament Eh, amb estudis científics quina és la situació doncs entenc que els pares dels fills actuals no? que van néixer els doncs anys 60 o així ja saben el que hi ha vinc a dir que s'ha de conscienciar però jo pensava que potser ja estem conscienciats però si no estem no toca a un altre que conscienciar però clar, llavors arribem tard segur no? Mm, tard jo crec que encara som de temps, el que passa hi ha molta feina a fer, hi ha molta feina, des de dalt, però és clar, des de dalt, el que veig, jo veig això, que hem de començar des de baix i, i anar a pujar mica en mica, allà. Pa, perquè, clar, si es, si es decreten lleis, normatives, si s'intenta executar alguna que la gent no entén, és complicat. Sí, sí, sí. No? I a part d'això, l'Ajuntament, en, en moltes situacions ens trobem que estem lligats, abans, eh, vols actuar sobre un riu que aquí ja saps ha, ja no és d'ACA. Bé, bueno, a aquí s'ha de cuidar dels rius, doncs, clar, aquí no pots fer cap actuació sense ells tenir un permís. Deixem només recordar per la gent que ens pugui escoltar i que no sigui de poble, com funciona tan bé, no?, el govern local. Tu ets regidor de Medi Ambient, però tens un sou? Ho fas de manera voluntària? voluntari. voluntària. Això sempre és voluntària, per dir alguna cosa, Ara vinc de, també de la pujada del castell, llustoles. A la penjada, a la penjada de, la, de la senyera catalana. Vale. Tot això és voluntari. Ojo, no, no em treguis el tema. No, no, senyera, senyera. No he dit estel·lada senyera, que és diferent. D'acord. Bueno, Algún dia parlarem d'aquest castell que en recorda aquest passat remensa i, i que ha sigut tan important històricament. Només a, a mòdula titular doncs, diríem que el primer sindicat europeu, pràcticament, és el dels remenses, dels pagesos remenses en aquest segle mil, de l'any 1500. Eh? Però ho explicarem un altre dia i farem història un altre dia. Però sí que, que és, quan es diu que aquesta terra de remenses doncs, és aquest episodi històric de, dels pagesos que s'uneixen una mica per defensar els seus, els seus drets, oi? Que vivien pràcticament en l'esclavitud. Baixarem per un altre dia i del tema del procés no hi entrem i seguim amb, amb el tema. T'entretic només dos minutets més o, o el, temps, el temps que em deixis. Em sembla molt intel·ligent començar des de baix, com, com has dit, i anar conscienciant per quan ens diguin... Quan ens diguin, no sé qui, s'ha de fer això ara perquè no hi ha un altre, que almenys en i entenguem que, en, que no hi ha un altre. En, ens obligaran a fer-ho perquè no ho haurem fet abans nosaltres, no? No haurem fet abans la, aquesta adaptació i transició ecològica. Però la conscienciació és una fase i després hi ha l'acció, la, oi? I llavors, eh, quines accions més a, a banda d'aquesta iniciativa doncs, tan correcta i... I, i que es fa repetir quines més iniciatives es fan des, de, des del govern local comarcal en aquest cas des de, de l'Ajuntament de les Planes bueno, a part d'això doncs, també estem eh, vigilant tot el gocs tenim, tenim dos guardes eh, tota la temporada d'estiu eh, i un pàrquing eh, on es paga 5 euros i després si tornes a la brossa tornen un euro és molt simbòlic això no? Doncs a partir d'aquí eh, es multa a la, a la gent incívica. Ja, ja d'entrada, eh, si passen el pas, no deixen el cotxe baix, han aparcat en un lloc, està prohibit, això està sancionat. I les multes es paguen. Bé. Estem parlant de la llau de, de, de gent que ve cap de setmana i estius a, als gorts d'aquí de, de, del municipi. Precisament, la setmana passada parlàvem amb un agent rural i també doncs, de la necessitat de que hi hagi més, bé, més agents rurals que pot fer en aquesta feina, no? Però una mica jo crec que té més relació amb el tema de la conscienciació, no?, d'aquest civisme. Però, però això és, una, és un front que, que, que també implica conservar el medi ambient, no? I, però si està gent de fora que pot, d'alguna manera, fer malbé el medi ambient, però amb nosaltres... Entrem al, al, al punt clau de la qüestió com a model econòmic, com a model social haurem de fer un canvi molt important quan tinguem dos graus de temperatura eh, que afectaran a tots els ecosistemes que afectaran a l'agricultura i, i que realment crearan un sotrac on haurem de respondre doncs, davant de l'emergència no? això ens ho en trobant poquet a poquet què s'ha de canviar del model perquè no afecti més enllà d'aquests dos graus als, als quals ens dirigim reducció d emissions de CO2 però des del poble, com, què hem de reduir? Des del poble des del poble petit a petit què podem reduir? Bueno, és que ja, ja reciclem del és del pobles de, de, de la província de Girona que reciclament de les planes uh, uh, jo trobo que hauríem d'anar per un altre cantó ja, ja hauríem de parlar de plantes de reciclatge que em falten les que hi ha ho sento molt, però és que ja no, no poden absorbir més, tota la bossa les estem fotent al cremen o soterren vull dir que per mi que s'hauria d'anar per aquí més plantes de reciclatge més plantes i, i menys consum o, o no? el consum costarà molt està en un nivell que la gent consumeix, consumeix, consumeix, el dia a dia. Jo tinc la teoria econòmica que el, o sigui, el, això no s'atura sense una gran crisi i un decreixement de freno de mà. No? I clar, si hi ha un freno de mà, eh, tota la societat es tembaleja perquè hi ha gent perquè es canvien el, el, els models de laborals, empresarials... Llavors, si, com que aquest freno de mà es posarà... I si anem franant poquet a poquet, i això pot ser és tema de conscienciació, no? Del que parlàvem abans, però, però sí que és cert que són les, les grans ciutats les que, sí. les que creen, eh, sí, creen més. més contaminació, més emissions, perquè bueno, doncs hi, ha més, hi ha més trànsit, hi ha més indústria, però des, del petit, des dels petits municipis eh, participem d'aquest model econòmic també. Sí, jo crec que... No, no, es fa una bona feina des d'aquí. Mm, estem conscienciant la gent que s'ha de reciclar ja des de l'escola, des de primària. Jo trobo que aquí és un punt vital, és vital, començar des de baix. Molt bé. Permetem que faci una proposta. Podem reduir el 50% el preu del transport? I que en lloc d'agafar el cotxe tots per anar a Barcelona puguem agafar un autobús que en lloc de 13 euros ens costi 6 i ja sé que està més que subvencionat el transport públic, com Taysa segur que està molt subvencionat perquè van pràcticament buits i, i, i no rentable si no té aquesta subvenció però de, de cara a l'usuari o, o la indústria automobilística ens dirà, ei, que cadascú vagi amb el seu cotxe que això ha de funcionar però podria ser una opció subvencionar el, el transport públic suposo que sí no estaria per malament. Jo també veig el transport que hi ha d'aquí a Olot, eh? Eh, la força buit. Bueno, suposo que és com tot, no? Vull dir, a hores puntes, suposo que deu, es deuen emplenar més els busos. Però és No t'ho sabria dir. Molt bé. Demà ja, ja s'apropa l'hora de dinar eh? i estic fent aquí un atraco a mano armada el, el regidor de Medi Ambient de, de les Planes d'Ustoles però només un tema perquè estem aquí improvisant una entrevista que no ho pretenia ser perquè estàvem fent aquesta, aquestes preguntes a la gent sobre el canvi climàtic i, però bé, bueno, anem fent l'última pregunta i entrem a un altre tema també peliagut, diguéssim estem parlant que des dels municipis, des dels pobles, doncs tampoc som tan culpables de, o tan responsables de les grans emissions que sí que es creen des de les fàbriques, des de la indústria o des de les grans ciutats. Però si ens anem a la capital, trobem, per exemple, un escorxador que té una capacitat de sacrificar 13.000 porcs cada dia. És una xifra estratosfèrica, no? 13.000 porcs cada dia poden ser sacrificats o són sacrificats a... Uh, en aquest escorxador situat a, a un polígon d'aulot de la capital. Això és debut perquè venen a través de l'eix tot, tots a, a aquests porcs per elaborar la carn i exportar-la, etcètera. No entrarem en al el problema del, dels camions, sinó que entraré en, a, en el problema de, del model econòmic. O si sigui, una macrogranja que pot estar a Osona o, o arreu de Catalunya i que en la seva línia de procés, passa per Olot per matar aquests ports, per elaborar aquest fouet fantàstic tan bo que fan alguns, o per enviar-lo a la Xina, també és un problema, i si ho és, ens estem ficant en amb una, una indústria molt pesant, no? l'agroalimentària. Agro Llavors, sí, quina podria ser la pregunta fàcil perquè em comparteixis la teva opinió? Això té algú a veure amb, amb el amb el model econòmic que no funciona que requereix massa recursos com l'aigua que contamina els camps amb els nitrats amb els purins dels nitrats això és un problema que també va més enllà del reciclar del plàstic que haurien de plantejar canviar el model agroalimentari canviar, sí es podia intentar no? tornant -ho amb el mateix hem de tornar a conscienciar-nos que eh, les coses no funcionen com han d'anar com arreglar-ho s'ha sí. eh, de trobar o... i que vagi bé per tothom eh, ens costarà, costarà molt. començant per les empreses aquestes empreses tan grans eh, ah, pel, pel medi ambient segur que no va bé pels interessos de segons quines empreses tampoc perquè significarà perdre beneficis per alguns treballadors tampoc perquè significarà perdre, perdre la feina i, i per molts consumidors tampoc perquè difícilment ens sabrem adaptar o se sabran adaptar aquest canvi però és que eh, és una sessió que hem de fer tots hem de cedir tots a favor del medi ambient, del planeta sí, sí. perquè no se'ns cremi la casa completament d'acord però és clar, és molt, molt, molt, molt complicat jo ho veig veig complicat, eh? però bueno, mira, petites passes hi ha com les d'avui, com a les que hem fet avui, aquest petit passet no se sap mai. Podem fer un pas llarg a la llarga i hem si anem arreglant el que, el que hem espatllat. Sense dubte, per avançar s'ha de fer un primer pas, no? I, I tampoc crec que sigui el primer perquè també se, se suposa que la gent del poble té consciència, no? De, de, del medi en el que viu i que s'ha de cuidar. I tant, i tant. I tant. I s'ha de la gent molt, però molt. I aquí a l'Esplanes ho veig. I jo al dia a dia. Sí, sí, sí, sí. Jo, jo estic molt content d'aquí. Molt bé, Regió. En... Seguirem parlant quan, quan vulguis i, i amb més calma i... i i amb una, mica, doncs, amb, una, amb una xerrada una mica més estructurada no, sí. i, i sense que siguin diumenge al matí <ríe> i, i que pugueu audir del cap de setmana. Déu, fins ara. Gràcies. Vinga. Aquesta era la xerrada amb el regidor de Medi Ambient de les Planes d'Ustoles. Que, que hem tingut aquest matí i que acabem d'escoltar queden 3 minutets per arribar a les 7 de la tarda ens acomiadem aquí després de 2 hores de programa l'eco de la vall tornarà el proper diumenge que ja serà octubre el primer diumenge d'octubre Tornarem a ser en directe a les 5 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Les Planes. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Un programa que ha sigut una mica accidentat, però que jo crec que ha tingut també aquests moments... Doncs macos de poder com, escoltar poder compartir les veus de, de les veïnes i els veïns d'aquí de les Panes d'Ustoles que, que és un dels objectius principals del programa que té aquesta visió ecologista és evident ho, ho intentem demostrar cada dia amb, amb continguts interessants relacionats amb l'emergència climàtica però també amb l'ecologisme i per fer divulgació i pedagogia divulgació i pedagogia en la línia de doncs, deixar clar que ens cal conservar aquest planeta perquè només en tenim un. Doncs res més. Va, que marxem. Us espero el proper dissabte a les 5 de la tarda, al 107.7 de la freqüència modulada de la Vall d'Hostoles i també per internet a radiolesplanes.com Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per deixar-nos que us acompanyem i fins aviat, fins al proper diumenge.